Blommor. Är det på Blomsterhanden? Ja. Hej, Christian Lok, Sveriges Radio P3. Uh -huh. Hej, jag jobbar med ett program som heter Hassan. Uh -huh. Vi busringer till folk. Jag vet inte om du kanske har hört det. Nej. Du, jag skulle behöva din hjälp lite grann. Uh -huh. Jag kommer ringa tillbaka till dig och bara några sekunder efter att vi har lagt på. Uh -huh. Och då skulle jag vilja be att du svarar Apoteket Eken. Apoteket Eken? Då... Ja just det, så ställer jag lite korta frågor om det här med pollenallergi du vet som har kommit Och då kan du låtsas som du vet litegrann om det där och, och ganska fort så kommer jag säga någonting busigt och, och då är det slut va? <laughs> eh, okay. Det är ganska enkelt, bara du kommer ihåg att svara så som jag sa Ja det är ingen strax då, okay. lägger på, okay. hej Apoteket Eken? Ja så då har jag fel, här ska till blomstör färre. Ja men ja, där kommer det rätt. Förlåt ni svarar på apoteket. Jag skulle till handla blommor eller ska ha rosor till mig i Nej jag får återkomma och prova ett annat nummer. Okay. Ursäkta. Hey.